Розділ одинадцятий. Біля вікна. Я вже казав, що мої душевні бурі швидко улягаються. Невдовзі я відчув, що весь мокрий і що мені холодно. На килимку біля моїх ніг розлилася ціла баюра. Майже механічно я підвівся, зайшов до їдальні і випив трошки віскі, а тоді пішов переодягнутися. Після цього я піднявся до свого кабінету. Сам не знаю, чому саме туди. З вікна було видно дерева і залізничну колію, що проходила повз Горсельський вигін. Ми з таким поспіхом вибиралися, що забули й вікно зачинити. У коридорі було темно, а супроти світлого краєвиду в отворі вікна кімната теж видавалася темною. Я зупинився на порозі. Буря вщухла. Вежі Східного коледжу і сосни навколо нього зникли, а там, далеко на вигоні, червоному сяйві виднівся піщаний кар'єр. На тлі заграви заклопотано метушилися чорні тіні, велетенські й химерні. Здавалося, ніби справді вся околиця у вогні. Широким схилом пагруба танцювали язики полум'я. Тріпотливі витки під поривами вітру, вони кидали червоні відблиски на хмари, що мчали по небу. Дим від близької пожежі час від часу затягував моє вікно і ховав марсіян. Що вони роблять, я не міг розгледіти. Постаті їхні окреслювались дуже невиразно. Так само важко було побачити, що то за чорний предмет, біля якого вони метушаться. Не видно мені було й пожежі, відблиски якої танцювали на стіні й на стелі кабінету. У повітрі стояв різкий запах горілої смоли. Я тихенько причинив двері і підкрався до вікна. Переді мною відкрився ширший краєвид від будинків на станції Вокінг до обгорілих байфлідських лісів. Щось палало внизу біля залізниці. Недалеко від арки. По Мейберійському шляху та на престанційних вулицях догорали руїни кількох будинків. Спочатку я ніяк не міг розібрати, що саме скоїлося біля залізничної колії. Там яскраво по вогонь лежала якась чорна брила, а праворуч від неї якісь жовті довгасті предмети. Потім я здогадався, що там сталася залізнична катастрофа. Передні вагони були розтрощені й палали, а задні ще стояли на рейках. Поміж цими трьома головними джерелами світла, будинками, поїздом та пожежею на околиці Чобгема слалися чорні смуги землі, де не де покраєні латками охопленого вогнем і задимленого ґрунту. Виглядав увесь цей чорний сплюндрований вогнем простір так, наче гончарня вночі. Людей спершу я не помітив, хоч і дивився досить уважно. Потім розрізнив на станції кілька темних постатей, що одна за одною перетинали залізничну колію. І оцей вогненний хаос – це той маленький світ, в якому жив я безтурботно стільки років. Я не знав, що трапилося за останні сім годин, але починав уже підозрювати якийсь зв'язок між цими металевими велетнями, і тими неквапливими потворами, які в мене на очах вивалювалися з циліндра. З дивним почуттям стороннього глядача я підсунув до вікна крісло, сів і почав оглядати цей почорнілий краєвид. Найбільше цікавили мене три велетенські чорні постаті, що ходили туди сюди біля піщаного кар'єру. Вони неначе були чимось заклопотані, я запитував себе. Що вони там роблять? Невже це розумні механізми? Ні, це ж неймовірно. А може в кожній оцій ходячій вежі сидить марсіянин і рухає її, керує нею, так само, як людський мозок керує тілом? Я став порівнювати їх до наших машин і вперше в житті задумався над тим, як виглядав би наш бронепоїзд чи паровоз в очах розумної хоч менше, ніж людина, істоти. Буря зовсім ущухла, небо знову прояснилося, і над димом пожарищ було видно, як хилиться до заходу крихітна цяточка Марса. Якась людина підходила до мого саду. Почувши шарудіння біля огорожі, я, раптом скинувши з себе тягар думок, глянув униз і побачив солдата, що ліз через огорожу. При вигляді людської істоти остовпіння моє пройшло, і я миттю висунувся з вікна. Цс. прошепотів я. Солдат, завагавшись, сів на огорожу, потім таки стрибнув у садок, пригнувся і тихенько пройшов через галявину дорогу будинку. «Хто там?» пошепки – пошепки запитав він, зупинившись під вікном і дивлячись у гору. «Куди ви йдете?» – запитав я. «Та хто його знає?» «Шукаєте, де сховатися?» «Еге ж!» «Заходимо!» Він був їздовий в артилерії. Вступив до бою тільки десь близько сьомої години. На цей час вигін уже обстрілювали. Казали, ніби перша партія марсіян, прикрившись панцирним щитом, повільно посувається до другого циліндра. А потім цей щит піднявся на триногу і став тією першою руйнівною машиною, котру бачив я, повертаючись із Лезергеда. Гармату, яку обслуговував мій співрозмовник, було встановлено поблизу Горсела для обстрілу піщаного кар'єру. Її прибуття прискорило події. Коли він спередком від'їздив у бік, кінь, потрапивши ногою в якусь нору, впав і скинув його у вибоїну. У ту ж мить гармату рознесло на шматки, стали рватися снаряди. Все навколо запалало, а сам він опинився під купою обвуглених людських і кінських трупів. «Я лежав тихо», – розповідав він. «Очманіли зі страху, а на мене навалилася передня частина кінського тулуба. Вони стерли нас. А запах, господи боже, ну чисто як припалене м'ясо». Падаючи з коня, я обідрав спину і лежав так, аж доки не стало трохи легше. Хвилину тому вигляд у нас був як на параді, а тут маєш. Розбиті, знищені, розчавлені. Вони стерли нас. Довго він ховався під кінським трупом, крадькома поглядаючи на вигін. Кардиганський полк пробував кинутися із багнетами на яму, але його одразу ж було знищено. Тоді страховисько звелося на ноги і стало спокійно ходити туди-сюди по вигону, між небагатьох уцілілих, які стрімголов тікали геть. Його ковпак, що повертався навкруги, скидався на людську голову в каптурі. Подоба руки тримала якусь незвичайну металеву скриньку, з котрої вихоплювалося іскристе зелене полум'я, а з невеликого патрубка бив тепловий промінь. За кілька хвилин на вигоні, скільки солдат міг бачити, не залишилося жодної живої душі. Вогонь жерті дерева й кущі, що не стали ще обвугленим ломачем. Гусари стояли на дорозі у неглибокому видолинку, і солдатові їх було не видно. Він лише чув, як зацокотіли кулемети, а потім усе змовкло. Велетень довго не чіпав вокінської станції і кількох околишніх будинків, але потім він навів і туди свій тепловий промінь, і за одну хвилину містечко обернулося на купу вогненних руїн. Тоді тепловий промінь раптом погас. І велетень, повернувшись до артилериста спиною, посунув до обгорілого лісу, де лежав другий циліндр. У цю мить із ями звівся ще один металево-блискучий титан. Це страховисько пішло слідом за першим, і солдат почав тоді обережно повзти по гарячому вересовому попелу у напрямі горса мосту, розбитий водогін, з якого фонтаном струмувала вода. Оце й усе, що я зміг від нього добитися. Розповівши про свої поневіряння, артилерист ніби трохи заспокоївся. Ще до своєї розповіді він сказав мені, що від полудня нічого не їв. Я знайшов у буфеті трошки баранини і хліба і приніс йому, щоб він підкріпився. Боячись викрити себе, ми навіть не світили лампи і раз за разом торкалися руками, коли намацували їжу. Доки він розповідав, обриси речей навколо стали проступати в темряві, а за вікном уже можна було розрізнити поламані дерева і трояндові кущі. Було таке враження, ніби галявиною пройшла ціла юрба людей чи зграя тварин. Тепер я вже міг розгледіти обличчя солдата. Бліде й брудне. Певно й моє було таке саме. Поївши ми тихо зійшли на гору до мого кабінету, і я знову виглянув із вікна. За одну ніч наша долина обернулася на долину попелу. Полум'я уже пригасло, де вогонь відпалав тепер тільки диміло. Рештки розбитих і спалених будинків, повалені й обуглені дерева, все це, заховане від ока нічною темрявою, Виразно постало у світлі суворого ранку, тільки дене де не дещось уціліло. Там, буванів білий семафор, тут стояла оранжерея, прозора й чиста серед почорнілих недогарків. Ніколи ще в історії воїн не бувало такого немилосердного загального нищення виблискуючи в ранковому світлі. Три металеві велетні стояли поблизу ями, і їхні ковпаки поверталися на всі боки, ніби вони втішалися з результатом свого розбою. Мені здалося, що яма поширшала. Клуби зеленого диму раз у раз вибухали назустріч Світанкові, вони здіймалися вихором, розсіювалися і зникали. Біля Чобгема, Стояли вогненні стовпи. Перші промені сонця перетворювали їх на стовпи кривавого диму.